Comecei por volta do, dos anos 80 na base do Cruzeiro e na oportunidade o Cruzeiro tinha um elenco muito grande Alguns jogadores é, foram emprestados, tinha aquela equipe Cruzeiro do futuro E na oportunidade, é, com poucas oportunidades de, de, de participar da equipe do Cruzeiro no momento Fui emprestado, fui para São Paulo, fui para Santos, para Portuguesa Santíssima Dali, ratifiquei praticamente é, é, dentro da minha condição de atleta profissional no estado do Paraná, né? fiquei muitos anos lá no, no, no, no, em Curitiba, é, fui tetracampeão paranaense em 92 com Londrina, na sequência com o Paraná Clube, participei também de alguns campeonatos brasileiros pelo Paraná e pelo Atlético, joguei na Internacional de Limeira, enfim. É, temos assim, dentro da nossa carreira, passagens aí por São Paulo, Santa Catarina e até mesmo aqui em Minas Gerais, depois do Cruzeiro no Democrata Esporte de Governador Valadares.